що користувалися часом документами і творами, які до нас не дійшли, отже, несуть чимало інформації чисто історичної. З другого боку, як документи політичні, вони історичні події певною мірою підганяють під свою доктрину, отже, автори їхні, як правило, не завжди ретельні бували, критичні перевірці фактів, зрештою, і деякі прийоми тодішньої історичної науки вже не сприймаються як наукові, тому літописи потребують сучасного опрацювання і докладних коментарів. Водночас вони залишаються дорогоцінними пам'ятками нашого буття, і саме через те, вартість їхня непроминуща, і їх треба повертати в наш культурний обіг, бо без них годі собі уявити наш історичний процес. Утопічне державотворче мислення в давній українській літературі У західноєвропейських культурах утопічних державотворчих систем Створено цілий ряд, згадати б «Золоту книгу» таку ж корисну, як і забавну, про найкращий лад держави і про новий острів «Утопія» Томаса Мора, 1516 рік. До речі, звідси й походить назва «Утопія» з грецького «Неіснуюче місто». Місто Сонця, Кампанели, 1602 рік. Монарх Макіавелі, 1513 рік, тощо, на нашій ж землі утопії мали значно менше поширення, що зумовлювалося рівнем розвитку державотворчості і колоніальним статусом України. І все-таки вони були, при тому по-своєму цікаві, творилися на різних, інтелектуальних, емоційних, з більшою чи меншою мірою фантазійності рівнів Розглянемо ці рівні від загального до конкретного. Зрештою, вони типові для людини християнського світу. Передусім, ідеальне суспільство утопічно бачилося християнами в образі раю, де правив головний правитель світу та Всесвіту Бог і правив, ясна річ, ідеально. Відповідно укладалася своєрідна суспільна структура, ба навіть держава, де всі зі всього задоволені, через що раю, розглядаємо як пам'ятки утопічного державотворчого мислення, згадати б утрачений рай. 1667 рік чи віднайдений рай 1671 Джона Мільтона, близькі до цього описи ідеальної держави, яка знаходиться на острові чи далеко на сході, і до якої добираються мандрівники Свіфт, Томас Мур та інші, зокрема царство Попа Івана. Розповіді про яке – були вельми популярні в часи середньовіччя і після нього. Типологічно ці описи близькі до описів раю, але мають земне поміщення і земний характер, хоч рай не завжди бачився в небі навіть у Біблії. Третім рівнем утопічного мислення були спроби реформувати той уклад, який в країні, де жив мислитель, існував, зробивши його по змозі ідеальним, а через це утопічним. З цього випливала система розмислів про монарха, яким він має бути і як має правити Макіавеллі, Оріховський, Климовський та інші. І нарешті найнижчий рівень утопічності мають реальні спроби реформувати суспільство, але які не вдалися в силу тих чи інших умов, тобто не втілені державні проекти, котрі, однак, до втілення були близькі. Цікаво, що всі ці рівні утопічного мислення в Україні фіксуємо. Хоч і розвивалися вони специфічно, однак не у відриві від форм загальноєвропейських чи християнських. Розглянемо кожен із них. Описів раю в українській літературі загалом небагато. І, що цікаво, рай описується не так у серйозних, як жартівливих творах, інтермедіях, ніщинських та різдвяних віршах. Великої фантазії в цьому наші предки не виявляли. Рай, на їхню думку, Висловлено, щоправда, жартівливо, визначається, кажучи сучасною термінологією, багатими засобами матеріального забезпечення. Друга ріс раю – це палац із садом, довкола чудова природа, птахи, плоди дерева – все розкішне. Найдавніший опис раю маємо в інтермедії Якуба Гаватовича до трагедії або візерунку смерті Пресвятого Івана Хрестителя. Львів, 1619 рік, після Третього акту. Тут описується сон Максима. Опис раю казковий. Небо неначе наче із золота. Чудової роботи замок його оточують золоті мури. Каменями. Всі у квітчині, тобто самоцвітами, Які блакитні є і освітчені, Є дорогі і зелені, є білі, а є черлені. До замку веде золотий міст і ворота. Господь сидить за столом, як король на престолі, Усі святі б'ють йому чолом, Чутно чужовий спів, Їжу розділяє сам Бог, за неї служити все життя подалося. Описується обід. Усього не зрахувати. М'ясива, поросята, печені курчата, варена і смажена, біла і жовта юшки, тісто варене, смажене, печене, пироги вареники, варенки, борщ, капустиця, горох, каша, ботвина, всяка звірина – Тобто обід близько нагадує панський бенкет, що його описував незадовго перед цим Іван Вишинський. Схема соціального устрою дуже проста. Існує монарх з необмеженою владою, решта в нього на службі, за що монарх розділяє засоби матеріального забезпечення – в якій пропорції не оповідається, очевидно, скільки кожному потрібно. Супротилежністю раю є пекло, про яке розповідає Грицько. Скажемо принагідно, що описів пекла в українській літературі бароко є значно більше, ніж раю, і зроблені вони зі значною більшою і розлогішою фантазією. Це, однак, Тема окремого розгляду. Образ раю може виступати як казкова земля. Повна, дивовижі та достатку називаємо її чудова земля. Так Петро Попович Вученський у рукописному збірнику кінця XVII, початку XVIII століття, вірш «От вже і я з чужої землі привандрував» І подає такий її гумористичний опис. Ясна річ, йдеться про рай. Там вивишаються дві масляні гори, По яких дві баби весь час виробляють пироги, А два зайці їх кидають у піч. Розширений опис раю, іде його ж вірші «Ось і я, коби волок, Триста миль з за світа. Звертаємо увагу на цей початковий рядок. Чудова земля розташована поза світом, де вгадується той такий рай. Опис, відповідно, утрований, там небеса низько лежать. Висять на двох печених кишках. У коморі місяць світить тісяє. У день білий сонце спочиває на печі, Зорі, мов, дині достигають, Свині їдять, мигдаль у золотих ночвах, Ринком, отже йдеться про місто, Протікає горілчана ріка, Горобці гуляють у срібних панчохах, На вербах ростуть живі ковбаси, В дубах, в літті і в зимі Поросяться свині, бджоли щоднини, накладають меду цілу чверть. Місто навкруги міцно укріплене, але обморувалася в лободі і крапові, а вітчизна героя вкрита праником, вшита бідою. Гіркий іронічний контекст доїде гайного опису. Там запечена вола Платять гріш Отже продають і купують Спід хвоста у вола Витікає часник з оцтом Там зелений салат І багата земля Про людей чудової землі Не говориться нічого Хіба те, що й там герой Живе бідно незважаючи на всі її багатства Антологія української поезії Том 1. Українська до поезія Твори поетів 1-18 11 століть Київ 1984 рік, сторінки 193-195. У рукописному збірнику другої половини XVI століття, що складається переважно із творів Дмитра Туптала, зберігається бібліотеці є вірш «Опис Божого раю», очевидно, самого Туптала – це один із нечисленних серйозних описів раю. Рай розташований вище всіх гір на сході, найближче до небес, зветься Едем або Солодкість, перебуває в повітрі між землею та небесами, вельми гарний. Там ростуть чудові високі під небо широколисті дерева. Кипарис, певч, хедр, місини, балсами, з них крапають аромати. Ростуть там фініки з солодкими плодами, кинамони, помаранчі та інші плодоносні дерева, яблуні, різні квіти. Маслини, мигдалі, горіхи тощо З таких дерев складаються ліси Довкола райського саду стіни Ростуть дивовижно смаку ягоди Виноград із великими гронами Посеред саду стоїть найкраще дерево життя Подається його докладний опис Цар усіх дерев Крім дерев хлібні поля Місця гладкі та рівні, зелені, скрізь квіти, подається опис різних квітів. Ніщо там не в'яне, вічна краса. Рай наповнюють чисті води, з нього течуть чотири золотоносні ріки, вони з коштовним камінням. Віють лагідні вітри, нема ні холоду, ні спеки. Птиці чудові, крила посріблені, Плечі позолочені, гарно співають. Цей край бажаний для всіх. Обидва вірші споріднені поетикою опису, Вони образні, але суспільної організації людей, Що в раю мешкають, тут не знайдемо. Опосередковано випливає, що всі ті багатства – Існують для вжитку посельців чудової землі Рослинний світ нагадує тропічний чи субтропічний Єдині соціальні висновки з цих творів Рай мислимий тоді, коли земля матеріально цілком забезпечує людей Подібно бачить рай також серйозно і Григорій Сковорода він у мислителя ідентифікується із його горньою республікою, яка має образ горнього граду, міста. Про це скажемо далі. Рай у Сковороді, в небесах, він існує разом із садом. Це Божий град і Божий сад, пісня третя Саду Божественних пісень. В іншому місці. Рай зветься Гора Господня Місто Бога нашого на горі Святій його священний град Пісня двадцята Банкет у Богів описаний у фаболі про Тантата Відповідає описам банкетів у раю Райське дерево в саду Так докладно описане Туптелом У Сковороди це закон Божий